Bismillah ar-rahmann ar-raheem Alhamdu lillahi rahu alameen Wa salatu wa salatu wa ala ashratu al-nbiya wa sallinu wa ala alihi wa sahbihi adma'in Falandarim Allahun subhanahu wa ta'ala juna qabha musliman Durandarim salafatimi profetim Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Bifamilia nadi tisnike, bifamilia nadi tisnike, bifamilia nadi tisnike, bifamilia nadi tisnike, adami tisnit atat tisilat niqamda fasaitu nadi tisnike Dheri në ditë e kja meni Lusim Allahum subhanahu wa ta'ala Që të pranojnë Ndajen ton Qëndrimit ton Që të pranojnë Allahum subhanahu wa ta'ala Sinceritetin ton dhe lutet ton Në temën e dytë Kena gëndu me këndi qka përmi Misionin e musimanis në njetë Që të të të të sunime Dhe objektiva Që të të një pasvesim tari musiman Në jetën e ditë Rëmanj është fjallë a mision, objektiv dhe sunim, është fjallë shumë e malle, që përfshin të gjithë aspektit e jetës, dhe na nuk mundi përfshin dhe nuk mundi përmladin një i ligerat ose një i bise të shkur. Njërë dhë, ato pikat kërësore, pikat këqe, kërësore, dhu mundohë në njështë allo dhala, me një përmlad dhe me konkretizu me hadithet e përveqit Muhammedit, sallallahu alaihi sallam. Për e pika, për e misioneve, për e sënimeve që duhet me, me pas dhe simtari, musliman, në jetën i djerështë, me e jetësu, dhe me e gjavëru, dhe me e jetëtu islamin, jëvetëm në katër murët e jamis. Jëvetëm në atër ibadetet e mlaja, namazi, agjerimi, zekati, haji. Islamin është majjan sësa katër murët e jamis. Islamin në musanë, ose kaparime edhe regula, kërosi dhe këshila për të gjitha aspektet nga jita e besimtari kështima Ebu Dherbej ka shkutek profeti Muhammed sallallahu aleyhi sallam dhe ka than, oj dërbuar i Allahot Dulleni ala amelim i dhe amil abdu dhe felen gjennan oj dërbuar i Allahot ma të regajnë i dhe për nase bëjnë e fito gjenetin e Allahut. Nëse dikush e realizon një vepër, e fitoj gjenetin e Zotit. Provedi më vonë me të çozën, i ka thënë atë ajkë. U ka thënë, "Jo, minu billahi, letbesuin Allah." Kush beson Allahun subhanuhu teala, është është i çelsin, është i dhera e gjenetin e Zotit subhanuhu teala. E kopit e vërtetë. Inna ma al-iman 'amala imani. Amla, imani. A ka vepra Imani Al-Lyb vepra I ka than profeni Muhammed Sa të nëzhen disa alternativa Të veprave të imanit Që përshin aspektet nërshme Nga jeta besimtari Si me jetu islam I ka than Jërë dëfumim ma rëzat a hullah Letjapin prej pasunis që i ka than zoti Po i dhe gumi Allahut Po nasa është të pukarad Ska mund si me than Ju gjithnjëherë tani pasun, s'ka mundim më. I ka dhënë alternativë tjetër për sot, Pro, për për familjen me sallosen. I ka thënë, "I apulu ma'ruuban b'lisanihi, la tiflasi nitmir b'juhnati." Do so të mësoj diku një sunnet, ja vjen diku një xhir, ja vjen diku një forisë, do vjen i të mirë, ta edukoj me fjalën e tij. Ojdirum ya Allahu, po me ka personi mëmens, po ai nuk mundet më vol, ç'o me b'o? Ka të në alternativën e të e të profeti Muhammed, sallallahu alihi sallam. I ka të në, ju e inu më glubën, leta ndihmoj një përsonë që një person, i është ba zullu. Një përsonë, i është ba zullu. I ka të hiti kësh në halë, i ka të leta ndihmojnë. O i dhëmë gumi Allah, o me geni dojë, mos me pas takatës, mos me pas kortës, me ndihmojnë. I ka të në profeti Muhammed, sallallahu alihi sallam. Alternativën e këtër. Fëll jesna li akhra, le të ndihmojnë të pa aftin në punën e ti. O i dhërgumë i Allah, pa me ken vetë personi musliman të pa aft, që me bëhë? <coughs> Shiko. Japin për pasunisë, të ndihmojnë ekonomikisht, të ndihmojnë me kshillën dhe porosit e tia, të ndihmojnë fisikisht, të ndihmojnë profesionalisht. O i dhërgumë i Allah, pa me së me pas asni mundësi për këtyne mundësive. I kao thënë profeti Muhammed, duke do në melan, asë një mundësi të kajrit, të punës mirë për këtë përson, masë paku, fel jeda i nasëmin edhahu, masë të bëjnë kështë njerëzë. Muslimani, nësë shumë dhe bëmë mirë, ashtë i garantumë së nuk bënë keqë. Dëmë, nuk i bënë kujë. Bëmëja mirë ashtë e lidhën me mundësinë. Kurse keqja, absolutishtë muslimani nuk i bënë keqë kujë. O i dërguari i Allahut inha kalimatu taysirin është fjalë lehtë, fjalë lehtë. Janebleta ka thënë profeti Muhammed sallallahu alajhi wasallam, atë ne dorë në cilita shtyrje, vasha Allahu subhanahu ve teala. Ma min 'abdin ya'malu bi faslatin minha, duke besimtar që punon me njërin prej tyre, mirpo me jet, juri du biha in do Allah, jetë kur ban një katë veper e bën me fitosh problemin e Zotit, i interesin e robit, e bën për hotin e Zotit subhanallahu ila akhadet biyeni yom alqiyamati hatta tudkhilehu aljannah, kjo vëber ka për ta marrë një person për dorë, atë ka për ta shtimin gjenjetin e Zotit subhanallahu ta. Por mësoni mundësia e të fituarit gjenjetit, mundësia e të jetuarit islamik, mali shëgën, on ekonomike, on profesionale, on fizike. Mhas faqun Kech mos bevoj. Mos. Kech mos bevoj. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Duke ndenë në shoqën e tij. E qofon. Men asbah minkum el yom sa'ima kush ka nixhërua shum sod. Abu Bekir, unë i drejtuam jallohut. Men tabi'a minkum el yom janazatan kush qaprcjell janazën e një muslimanit. Unë dërguam i Allahu. Men e pa më minku me dhomë meskina, kush apo shi një farfurrë? Unë i dërguoj, unë i dërguar i Allahu. Ne mazira është meseda Allahu. Për djatë të gjanas është aspekt social. U shi vit vajrit, aspekt social. Men a dë minku me dhomë mjeriza, kush e ka vizitu një smursat. Edhe kjo aspekt social. Unë i dërguam i Allahu. Edhe pjeku un un për të gjithë të gjitha këto veprat më në një ditë i kishte bë Abu Bekir. Profeti Muhammed e përqëson me xhennet jo Abu Bekir. Jo vetëm Abu Bekir, por gjithë secili person që i bën njëta veprat. Për me gjithë mëna fi'l ila defal al janna. Nuk ka ashtë shumë të një person i bën këto vepra për vetë të hyjë pra, në xhenetin e Zotit subhan. Për vetë e fiton xhenetin Allah subhanallahu ve te. Ora namazi namaz Shtyll i sami, nuk mundet me hukun, nuk mundet me muhkësh, apo mundet me anë me anë bashkësuqë. Algjirim, algjirim, Ramazani, Ramazan nuk mundet me zakati, haji. Mirëpo, jesh ta namazit, jesh ta algjirimit, jesh ta zakatit, ka shumë veprat e tjera. Në anin social, në Ramazani me, me vëllezërin muslimanë, në momentin kur ati i ka vdekti dikush, në momentin kur artisti smur, nuk? në momentin kur fadallgji i vdekti kontribojnë me prezencën tonë, me ngushëllimin tonë, me vizitën tonë. Më në shme të jetu që njëti në albogë, subhanë në bojë, vetërë. Aspektet sociale të istamin të mundësijat me e jetu, istamin jeshtë të mureve të gjënisë, jeshtë të mureve të gjënisë. Një objektiv tjetër, ose një sënim, ose një mision tjetër i muslimani, është me e përkëthy, ose me e reflektu, çelibin për të cilin zbrit profeti Muhammed sallallahu alajhi. Pse ka dhënë? Pse, ashtë, pse për qëpar është, qëpar është? pse ka dhënë Allahu subhanuhu te. Po çfarë objektivash? Çfarë synimesh? Janë ato synimet apo objektiva? Është misioni i joni me reflektuar jetën e përditshme. Pse ka dhënë Allahu subhanuhu te la profeti Muhammed. Qal Allahu subhanuhu, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Nuk ti na dëgova këtë meshi për botrat. Një këtë qëllim të dërgjimit të Profetit Muhammed Sa rraflekta njëtën të anën Sa i i mëshirë shumë E bashkë qërëtën me prejnë Me vleznit, me kumëshit, me kumëshit, me kumëshit, me shqit, me njerët, me thmit, me gjëmatin më... Sa i i mëshirë shumë Ashtë misionë Allah të me ka dërgjimit Profetit Muhammed Kërën i këtë misionë Ashtë të dëtyre e jona Me rraflektu njëtën mëshirën e Profetit Muhammed Bon dua për i dëgjuar, sa ata nuk pavetojin. Çfarë të zëdi? O Allah o Zot, ja ja. Inni lam uhubba al-la'ana, in kuntu kam darbu malkus. Inma bu'it tu rahmatan kunya darbu shilus. Unu kunya darbu malkus. O Allah malkuja fillan, malkuja fillan. Unu darbu mshir, me jafru njerëzit kamshira zotit. Jo me larg njerëzit për për mshirëz Allahut. Maldhinia është lërgim i njësë dhe pregjëm qërësë Allah. I kytë misjon duhet në rreflekturëna, duke që duhet pregjëm të vetës, edhe në familje, edhe rrati shëtë në që kena, me këndë të nëshirë shumë në e pregjëm të vetë. Objektiv tjetërën që e ka dërgua Allah s.w.t. dhe la Profetim Muhammad dhe në duhet me rreflektu në jetën tonë, duhet me këndë misjoni jo në jetë. Thëtë Allah s.w.t. Për Profetim Muhammad, shkakun e d Lijuk rrgjelladina aminu wa aminu salihati E kena edhru, profetë, për me indzjerë ata që kanë besu Dhe punë të mira sa në punu Mina dhëllumati ilenur Me indzjerë nga erësirat ndrit Qikot? Për me indzjerë pra, Dedyra e profetë Muhammed ashtë me indzjerë njerëzit Ata që kanë besu dhe punë të mira kanë punu Nga erësirat, nga erësirat shumës ndrit njerëzit Se erësirat shumës edhe drita nukës, edhe dhulumat, erësira, shumës, edhe nurë, drit njësë. Se drita islamit është një, aja drit që e pranën Allahu Subhemdara është një, kurse mundësit e erësirës e devijimit janë shumëta. Nga erësira e ignorancës, në dritën e besimit, në dritën e ditonisë, se islamit motivën për me më mësuhu dhe me më keni ditonë nga errësira e mosbesimit dhe e i dëuitaris ndriçet e e besimit nga errësira e haramit ndriçet e hallollit nga errësira et moral shmit ndriçet et moral shmit për me qëllimi për vetëm është një zer njerëzit për errësirën dritë edhe në jetën tuaj duhet të bësh një të mision që njerëzit in në, më injorojnë për arsye të sëndrit. Jo më avuk kam edhe më jetëu moti për në nërtit. Zjarri i xhehenamit. Jo, jo qëllimi rasti më avu njerëzit tope jo. Jo më injor për fe. Ka shumë vështëzun. Suni më dunar. Më ndja për vetë. Hadi aprovojë. Haj mund të gëbë. Po ti më soje, edukoje, këshilloje. Por usite, aprojë ka vera. Jo më ndaj për vetë. Mund të përhëdash. Kollai. Unë është me jafru ka kafeja, me jafru ka drejta, jo me i shtim jo dhe arsira. Kërës presunimet, që një ka shërjati, dhe Profetit Muhammed e ka është dërgu për një këtë mision, edhe këtë me këtë misioni joni, zëna. Për të ndojmë që e besojë Profetit Muhammed dhe besojë rrugën e ti dhe sunetin. Më të rëgjën që shumë, me në i nëzjerë njërzit nga arsira në dritë. Thot Profetit Muhammed, sëllu a zëna, Inama abu ehtu li utemmima salja e akhlaq jam dërgu me iplëtësu virtudet e moralit. E dhe me, e kena përmanë, e përmanë me e përgjiratim. Në dhe me kenë misioni honë, moralit. Misioni honë për të siadja e moralit të Profetët Muhammad s.a.s. Adithi 4, ose pika 4. Fëtë Profetët Muhammad s.a.s. In lumore lum yebatni mualliman wala muta'allita Allah lum qadargumu damtus wa vashir sus. Qosim qadruku wala kin ba'athani mualliman muyassiran min sus lat sus. Edana procesiu misioni urash mamsu makshuru Me eduku, me përruzit, me për tjallë fejnë, me, me janë mësu njërëzëvejnë. I kjo duhet me këtë misionion, lehtë të susë, mësimi me lehtë të simit. Mënë të thangë që me janë lecu tjetër, pas me falë nëmësë? Ja, yeah. nuk ashtë që dhemi mas falë nëmësë, dhe mas bonë këtu mësë më këtu. Nuk ashtë që dhemi që me ti në ndësu parimi të islami, lehtë të simit nuk duhet me lehtë të kushë me lëndën e obligimeve dhe detyrimeve që keni ndaj Allahut, ndaj besës, ndaj familjes, ndaj ndaj shoqërisë, nuk ka ashtë i lidhur lehtësimi me largimin nga obligimet, nëse mënyrë obligimet duhet moralizuar, duhet të praktikohu, duhet të luhet prej obligimeve që kanë ndaj Allahut, ndaj besës, ndaj vetmit, ndaj familjes dhe ndaj rrethit në, në përgjithësi. Pra mos ta kesh kuptuari dikush fjalën lehtësim, mos ta kesh kuptuari dikush fjalën lehtësim. Islami këtë leksione në obligime që na vijnë. Nuk duhet të fal në kam, falunajm. S'mund ora des. Mundumë të themo nuk mundesh me agjëruj gjatë Ramazanit se i mësmur po të një udar islamik alecime e agjërojmës ë mas Ramazanit. Por këto leksione që ne komsur profeti Muhammed sallallahu alajhi këto leksione t'ia përcjellin dhe t'ia mësojnë njerëzve leksionet e Allahut subhanahu wa taala. Mision një parë një, me jetu i stamin të në aspektet të jetës, jëve të pëmurët e gjamisë. Mision një dhë një, me e përcjellë atë sënimin, me të cilin ashtë dërgu profetimon, me arreflektu në veprimet tona, në sjatët tona dhe në fjatë tona. Mision tjetër dhë që dhëtë me pasë vësimtari musliman një, ashtë shfrëdzimi i momentit me bëjë një punë të mirë. Shumë rrën se... Ka mundësi me bëjnë mundë mirën, ku anë nënë bleftësaj. E ke mundësi, nuk flasim kur së ke mundësi. Flasim kur ke mundësi me bëjnë mundë mirë, për ti nuk e banë. E nëndetësan, e anë ashkallan. Ke mundësi me, me e falë një qëndek, dëjë qëndek, pësë qëndek, e nëndetësan këtë të atësë të të të të të varë, nuk e jepë. Ke mundësi me aflën të një mundë i fjallë mirë, nuk e du. Ke mundësi me kontribu, nuk kontriban nga Misioni mosimdor një është me shfrytzuu mundsinë me çdo vepër mirë, për shkak se çdo vepër e mirë mund të çelesë para Zotit, më bëj diferencimin, më bëj dallimin, me fitum shiren e Allahut. Të shenjëna nevojë të qoftë dhe për një vepër të mirë. Kirën e nevojë të qoftë edhe për një vepër të mirë. Allahu subhanahu wa taala në Kur'an i thotë: Ka tregullë ka thënë femën ynmel ithala dharratun kushban i vepr timir qoft edhe sa gricca njat vepr timir ka për ta xënjit zotun subhanallahu mos nen lefsat mos nen lefsat ittaqun naraw walau bi shiqit tamratil urudhu prizar jahannam dukalan sadaka qoft edhe gjys hurmet sa gjys navurës femën lenejet fa bi kelimatin tayyibah qoft edhe si aj mir nas sekon mundsi ekonomike me kontribu والله في خير الدنيا اكيد shumë qollë dhe contribu, do ne kit filial mir me fitimëshira në Allahut. Subhanallahu, desim doaj musliman duhet gjithë zëu mendim për më fol filial mir. Sot profeti më thonë me zak Allahu rezë, la tahkiranna min al ma'ruf shay'a. Mos ndletsoni kurjë me qol vetmira. Wala anta tala'a akhaka biwajhi talq, çofta me takuvlan tan me ibtisish çat kushtane apo çëshesh. Ku jam unë këtu? Tikë mundsi në Ti fito, bëshë në zë. Dëgutë ibu session me vullantan Musliman. Pronjes profetit Muhammed ka thënë që mos e lënglet as gjysmën e hurmit. As çelën e mirë. As bus session. Spoqojmë për namazin vullnetar, për hajërimin vullnetar, për çdo ta kanë vullnetare për këto jo jo që jo nuk duhet të interveno. Nëse konfuz di sa xhenë, të thjesht që nuk kërkuat asë një mund për e bësintarit muslimat. Nuk kërkuat asë një përpjegje e randë për e bësintarit muslimat. Profeti Muhammed s. Allahus. 4 kurasi e një gruha jetë. Ashtë për men në hadith Bevinjun min Bevaja bëni Israel. Një gru e pa nërshme për i grave të bënu Israel. E cilë e shiste nërjë nësajt Për lëkkë Gru e këndër shënë I mëra me Për i këtë gru Këtë thanë profeti Muhammed sallallahu samsimu I prezitë dhe I këllan me pëj u i të qanit I këllan me pëj u i të qanit Dhe min i këtë vej për që kaba Tha të i zutni Sallallahu bër mëntë Fërrufi alaha bihin Allah u la qanfa Gjëna him Min i këtë vej për që kaba Par mëndoni Men aftit gjistë të cili prezitë Men aftit gjistë t Noa shtakhtojim, jam i dhan ujt iqani, pat qejeve të njëlljë atë me dhan ujt, dhjënajnë që iqbati, sëtfat zotë. Kurse profeti Mohammet së këtë, të gënë rasëtë, në një gruje, që dhanë kët iqani, e ka fitu në shërë në zotë. Një person këhit pe ingezën pre rrugët, fe shukira lehu, fe shakera allahu lehu, fe ghafa dhe lehu, fe adhkaleh ullë gjenne, allahu e ka ashtërgu me e kush për blukët person e kafol këtyt person dhe o koll të mësuar me fitut xhenjetin e, e Zotit vetëse ka hedh një e Shiko, sa vepër në vogël. Shikojmë sa vepra në vogël, sa veprë e thjesht, sa veprë e e thjesht micsës më dhonë blukë. Maces. Gjithë secila vepër e cila bëhet me njërin e mirë, gjithë secila vepra e mirë me njërin e mirë. Gjithë secila vepër e mirë me njërin e mirë. mirë, mirë. Prandaj qëllimi është më më në në në lehtësuaj asë një për i dhe profet mira, një për e këtë objektiv dhe sënim dhe qëdhim mision i pësintarit në jedinit. Një për i djetarove, i qytun Ibn Abishejve, ka një liber ka përmlelë fjall e sahabëve të profetit Muhammed sënë këllohu a.s. i qytun Musanna, Musanna ibn Abishejve. Ka përmen këtë djetarë rasti një për i sahabëve, Të Profetin Muhammed s.a.t. Kënë prak të dheke së di, Kjo sahabë, Në prak të dheke së di, I thëtë dhjalit, I thëtë dhjalit, O dhjëm të min, Përkujtone të Zotin e Kulacit, O dhjëm të min, Mose Haroni, Kronarin e Kulacit, Kulacit, si me? I thënë, dhjëmë, bo-baba jënë Qëka është kërë përsoni Tregimi Qëka është kërë përson me këtë këllach Qëka është puna të I thët Sahabë i profetit Muhammed I thët thmivet I thët Ka kërë një përson Ibadethli Mërg Para islami Para profetit Muhammed Para profetit Muhammed 7 dit ibadeth 6 dit ibadeth Dhejte prej faktore si vetëm njëherë një af, ditën e djële, dhejte dhe dhe të rrëshime dhe këtëtën fatore në ti në këtëmertë të në asë kërgjatë tjetër, vetëse me i badet. Një dit për të që, dhejte prej faktore si dhe në këtër nëkërkim në të rrëshimit dhe të nëbojave që këtëtë në fatore në ti, sëtë, sahabë i profetit në mënë të thë, fërshemë behë shëjtëtu në fi aji një him ondom që ja ka zgjuruar një vajzë, një grua, me synimin e tij. Dhe ka rritë çdo një, se ky person ka kaluar me këtë grup 7 ditë ose 7 net në haram. Mos 7 ditë, mos 7 net, këtij personi i del ajo i del ajo klabia, i del ajo pokujdesia ku kam rënë gjuna. Te 7 ditë unë kam bëj ibadet Allah 17 ditë 7 ditë rashë në gjuna Lërgohet për i kësa i kruje Lërgohet për i këti vendit Edhe thët Shabiri Profetë Muhammed që e tragojnë në gjare thët Hap e seshde U qëtë Bate një hap, lutë allot Dhe në seshde. seshde Hap dhe seshde Dhe largohet për i vendit të ik Edhe në nata Edhe në mjesi Edhe në momenti Afer 12 persona Ullet mesi në tyre Du më të fukaraj. Ullet mesin e tynë. Një person, pasanik. Vjen dhe jep gjysë e cilit person nga një kolaq. A një simil përkë. Mesin e tynë ishte dhe personi që ishte ba 7 djetë i badet dhe 7 djetë i moralitet. I jep kolaqin du më të personave, du më të simita. Në valitet ishin të ramal. I jep shkate personi i fundit. I thëtë ku e ka kolaqin dhe në për çdo ditë i bëj 12 kulate. Shikoni kush e ka marr kulatin do? Unë nuk e di kush e ka. Unë duhet kulatin që kam pru dhe i kam shpërndar. I badeliu 80 vjeçarë, 17 vjet i badet, 60 ditë im i moralitet, ai nin e kupton që ka marr sti vitin e huajt. Shkëndaja. Lëgohet për ty, edhe përsëri ik. Et zevde që dikon, dhe a drejtson shpirtin në Allah subhana huwal alim. Bajt fjallë për një të regjim Para, isp... para profetit do në Muhammed sallallahu alai usallam Fjallat rason ton, kësë shahat i pegamberin Muhammed sallallahu alai usallam E të zënë vdekja, edhe dhe para Zodit, subhënë më vë ta'ala Edhe kur vejnë pëshore në vebrave 17 djetë ibadet janë fit e fit Janë jan barabarta me 7 djetë i moralitetës edhe i tërnum para Allah, subhanahu wa ta'ala, nuk ka vefra tira, s'ka vefra tira që me e anu, me leket e Allah e dhejn kulashin, që e kishtë allan, ja e kishtë këpët zotit, e dhejn pëshore, edhe njaj kulash, njaj simit, njaj brek, njaj, njaj kërvesan, një kërvesan, një njaj... të një të shakaj dhe vëgjë shra, bënë diferenzimin, edhe këta në mshire në Allah, subhanahu wa ta'ala, Këtë gjënës kjo nuk është hadithi për e kamerit, kjo është fjallë e sahabjith të profetit Muhammed Sallotën Që jëfë mesajin e atyre haditheve që sa pojit për mena që besimtari musliman nuk duhet me në në vletë të su Hurënë e mirë, qofë një qësëgurme, qofë një fjallë e mirë, qofë një bësheshje, qofë një kshilë, qofë një porosin Besimtari musliman Përshdo kja që banë, përshdo këmë vepr që banë, ka shpërlimit të këzotit, su këhanën dara, dhe na në jemi në vajtarë, për njëtë vepr të vokët, jemi në vajtarë, mund të jemi në vajtarë, për njëtë vepr të vokët, të këtë valë. Me jetu islamin të në tanë aspektët e jetës. Me reflektu që dhejvi pësa është dërbu do vërëve di Mohamed. Me shfrydzu momentin e praktikimit një vepre të mirë sa do rrugë çojte ajo. Finalja ose vizioni kryesor i jetës së besimtarit musliman është ne adhuruar Allahun subhanahu ve teala. Ne besojmë dhe adhurojmë Allahun dhe ne e pasur ose ne e dashht me e dashur profeti Muhammed sallallahu alaihi ve sellem. Besimi qose adhurimi i Zotit subhanuhu te ala ashtu po diskutojmë Allah subhanuhu te ala shema e Kuranorit në Kur'an ne formula pesë për adhurues të gjithë edini ajetin Kuranor po thotë Allah subhanuhu te ala se u ke këmbëruar njerëzit të gjend vetë se nën adhurues sura az-zariyat ajeti 56 në surën el-hecir thotë Allah subhanuhu te ala el-funtus ajeti 99 u qodaq be hatta yeti ath-yaqin Suren Fatiha ai di past sot oblo kuzet ai di ka qet Allah subhana iya kana quddu wa iya kana saeid vetem tyt adhuroj vetem pretet ndim kërkoj nuk kema nuk nuk e kemi kërkuar ndjerë un vet për adhurim adhuroj zotin ton deri në vdekje vetëm dyta adhuroj vetëm pretet ndim kërkoj përsëri pyetje vetëm dyta adhuroj vetëm pretet ndim kërkoj Kërkimi i ndihmës është pjesë e adhurimit. Kërkimi i ndihmës është pjesë e adhurimit. Allahu subhanahu wa ta'ala e ka veçuar kërkimin e ndihmës prej adhurimit për me tregul nevoje që ka besimtari musliman për ndihmën e Allahut subhanahu wa ta'ala. Edhe ju duhet. Sa më shumë adhurim, aq më meritor për ndihmën e Allahut bëhet. Sa më shumë rubni deri qarshi Zotit Sama shumë adhuri në dhejë Allahët Aqshma maritur me afitu në dhihman e zhoti Subhanu zala abana Sama lari bi adhuri në dhihman e zhoti Aqshma pak e maritur në dhihman e Allahët Subhanu abu kratam Oram nunik Propheti Muhammad sallallahu sallallahu Yabba musim sahabit të Qumas dhuh namazit me thana Allahumma aini ala so, dhikrika wa shukrika wa khusni ibadatik O Allah më ndihmo me, me të boidë ba ty. Më ndihmo me të falemëndëroj ty. O Allah më ndihmo me të përmend ty. Nëse kena nevojë për ndihmën e Zotit në adhurim, po në punët e dunjas, a më ndodhën se s'kena nevojë. Nëse ne padribëni do të njës, akunu, kena nevojë për ndihmën e tij, O Allah më ndihmo me të adhuroj. Ne adhurim që na nevojë për ndihmën e tij, por në punët e dunjas atë nuk kena nevojë për ndihmën e Allahut subhanallahu ve teala po aty diskutojmë çka in the very dark the light of God to come but at the prop e adhurimi i, i Allahut, besimi i Allahut besim në misionin Allah e fillim dhe mbarim, misioni festnik për besimtarin musliman në jetën e tij. Me njëq, me të su, ne na adhurojmë Allahun subhanallahu. Kurse profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, tek janë pjesë misionit tonë ose pjesë e jetës tonë më më më e pësë më ndajt më respektohu vetë më i ndajmbrojtje më ndihmëm më ruajt atë personalitetin e tij dhe figurën e tij mos më leju që më deformo mos më leju që më deformo figura profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam besuren e alfit a jeti tetë doman Allahu subhanahu wa taala urrëndan të thotë tregon çka ka dërguar Allahu profetit Muhammed Inna arselnaka shahiden, wa mubeshiran, wa nadhira. Njo Muhammed, kina të kutu, dëshmitarë, përgëzus dhe qërtus. Përgësan ata që bëjnë përmira, dhe qërtan ata që bëjnë përmqia. Në jetin të të të të shumë. Në jetin në në në të surës e në fëtë, Allahu subhanu në të ala, thëtë, Litu'minu billahi wa rasulihi, në në që të besoni Allahun dhe Degamirin i, Besimi është obligim sipër Allahut, sipër Pejgamberit. Është obligim i përbashkët. Për më Allah vë obligime çaresisht edhe për profetin e tij. Ua tu'azziruhu wa tubqiruhu, tani dashhet të jepë respektin pejgamberit Muhammed. Për më Allah mundë ngaj obligimin që është vetëm për të dhe për këtë tjetër. Ua tusbihuhu bukhatan wa asila, dashhet të aqroni, të na vëroni Allahu në ngjëzën e darkës. Besimi i përbashkët, ne besojmë Allahun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 Ay subhanallahi وتعالى. Në surën Al-A'raf, ka një verset që zë tërë shtatën. Flet Allahu subhanallahu ve teala. Ata që kanë besuar për felladhina amrubi, ata që kanë besuar për pejin kong, u azzrunu wa nasaruhu, e kanë mbështet dhe e kanë ndihmuar. Uet të beon nërën lëdhi unzidë me'ahu dhe e kanë të dhësu Kur'ani dritë që është të dhëti u laike humë e më frihunë këta kanë me kënd të pështu kanë të dhësu Profeti Muhammed e kanë didmu dhe kanë përkra Profeti Muhammed e kanë të aspektu Profeti Muhammed dhe e kanë të dhësu Kur'ani e kanë të dhësu dritën këta kanë me kënd të shpetu këta kanë me kënd të shpetu aji shi a dhët dhe Allah bashkëshurë Tërka një fragment, kërë një përsa, të kartë të pejgamberi Muhammed edhe i ka fanë, O e dërgumi i Allahun, fasha Allahun, Inneke ahabbu, inneke le ahabbu i lejnje mi nefsi. Tjo Muhammed i mëjt dasht në të unë, se sa vedvetja jenë. I mëjt dasht në të unë, se sa familja jenë. I mëjt dasht në të unë, se sa fmija jenë. Kur jem në shpi, në kujtore shti, dhe ne komunën me Durrën andaj pas ka vime të po mir apo kujtoi vdekjen ti ke për vdekje unë kam për vdekje ti ke për vdekje ke për hijjen e rrugëtia te me anë nëvejin kam elbsu Allohumme pejgamber kurse unë nëse hijjen e ha xashit u an la arak kam fikse s kam el po përmendun sahabi pejgamber eman te mori profeti muhammed shkoda me e apo Kër e shkifte, lukumi aftote, gjithë vetote vdekja. Unë, kër të fëzësë, kam më shkut për i pegamberit, së bëhëzërbët, si kam me përë. Profeti Muhammed ka heshtë. Kërës të din, një ushë me heshtë. Profeti Muhammed ka heshtë. Ka shpadë Allahu subhani mu të ta'la, a lepërën Gjebrailit, ajeti një gjështët e nëmë të surës në në nësë, ku shqibim tëtë Allahu të dhe pegamberit, ku ditë në gjëgjimit Ka meken me pekambirënës. Rësikur këtë është me thonjë t'i sahabjotë, nësë të mërë madhi për mu në këtë dynja dhjënë më shëtë. Kërësë në gjennët nësë të dalë meken me mu dhjënë në rukës të jamën, pasorë atë hapa të mi, njekë atë hapa të mi se ke meken me mu inëshë, ke me mba, inëshëa Allah vë ta'ala, në gjennëtë. Këtë të të regonë, aishëa. Enës i belmanëk, të regonë Këna këndu këtë qëndëru me profetirë Muhammed, ka një për sanë. Këta dhe, oj, dhe rëvëmi allahët, me të sëa. Kur ka përdoj dita e gjëgimi? Kur ka me në dita e gjëgimi? Profetirë Muhammed, ja të hekë vrejtën për iqka më të rëngësishme. Nuk është më rëndisë, kur ka me në dita e gjëgimi? Më rëndisë, që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që Nësë jam i bërgatitur, faqëpardhë. Kur se nësë jam i bërgatitur, që rëndës i ka? Bërgatitur. Bënë në godit, se kur të që të nodhën, të kemë e këtë i fitur. O i dhërgëm i allahurën. Kur kam i allahurën, që a ke bërgatit, i bërgatit. Në në në njëri u të, që kam bërgatitur. O i dhërgëm i allahurën. La shëj e, kërgjah. Illa eni ohebbu Allah dhe Porun e du Allahun për pejgamberin. Profeti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, fit enta ma man ahabba lakki mekan meqdish i diosh e kunit. Ka sikur diosh e diosh Allahun pejgamberin, sahabët e mirë, njerëzit e lidhur, njerëzit e mirësh, i kidoash prit duj vllaznitu i fitu i bashurt, kim e kanë vetë traditë të xhrimit. Ne ka diosh faqeziun haramziun tkeçin, a a a kim e kanë vetë ditë të xhrimit. E nësi që transmitër këtë transportë Nuk i në gëzumë dhe një herë Mas shumëti Se sa me një këtë fjallë Ti ki me këndë, na, që dënë Thot e nësi Unë, edu, unë edu, edu, e du pekëndërin E du e mu pëkërin E du u merin Dhe shpresoj me këndë me ta Jësë i kam vebrat si ta Po se i du atë Unë edu, pro, profet, e du Profetë E mu pëkërin Dhe u merin Dhe shpresoj me këndë me ta Jësë i, meritaj, jësë i kam punë si ta Pa për i dashnis që kam për ta, shpresej që Allah më suhën ra, më të rahë më mëndë të jetën gradit, të jetën status. Për i dashnian dhe i profetit Muhammad s.a.s.m. Respekt i profetit Muhammad s.a.s.m. Ah, ashtë objektiv, ashtë sënim, ashtë mision i besimtarit muslimat në jetë. Ashtë mision i besimtarit muslimat në jetë. Nëse këni lezu në jetën e profetit Muhammad së. Në, në marveshje e hudebijës Marveshje e hudebijës Në vitin e gjasht të gjëri Profeti Muhammed kishte Gjasht djetë në Medine Gjasht djetë në Medine Nuk i kishte vizitu qave Sahabet ishin të etun Me kohë qave Edhe në kakun familjarët të ty në mëkë Vitin e gjasht të gjëri Pra mësë nëmët viteve Pra ti mësë nëmët viteve Mësë nëmët viteve shpadje Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, vetë sahabët e 1400-ve, 1500-ve, nisën me shkunjën. Dhe i çon vija i profet Muhammed i dhëtarëve të çabes, Mekkasve, Korreqsve, i thon se unë nuk kam marr për konflikt pas prluf, kam marr drejt çabes. I zhduit idolat dhe putësna falon çabes. Ai zot nis sa pas vëni 1400, 1500 sa do të thotë elizitut çabes. Vitin e 6 të tij I të kanë 628, si pasë të lendari, Gekurim, kalendare të tomë. Nisët profeti Muhammed, i rritar të mekkës e madhin vërshtë. Aja orrejtja, i ishte, përshkak se këshin duftu të disa nëherëve profeti Muhammed, ishin në brahë, prejtë djë apajve, orrejtja e egzisturët e, akumë më bërë për këshin në njënojtë interesit me ba marbeshje me profeti Muhammed, më një që një hapë atë rukë trektare me Sirin, me Irakun, me Ejtë. Me Egyptin se kaloshin trektar të mekës Kaloshin është Medines Afrë Medines Duke pas marveshje me muslimant E kishin rrugën e hafën Përmeshku në Sirin, Egypt, në Irak Në, në përvendet që i pashin trektin Edhe dërgojnë sahabe Profeti Muhammed Edhe dërgojnë tërgojnë tësa njerëz Shkëmbejnë tësa Delegus Për të arrit një marveshje Muslimant me një qarë Edhe me dalë, pa luft Me pas një lajt A këtë përqeje, me stujnë e dy grupët Shkojnë e viti sa persona Unë të mëna vetëm të një përsa I qëjtëm, otëm dhe I bëjtë me s'un I dhujtare Me përvoj diplomatike Me përvoj diplomatike Kështë të shëtit mbretrit e asaj kohet Kështë të shëtit në gjashion Kështë të taku Kështë të taku Kestran, mbretin e preset Kështë të taku Hajcerin, mbretin e Bizantë Ose Romantë vezorici si si çugëc. Kësi takoi disa person. Po të kishat provojën ti, e tij diplomatike, kur ish e dërguar në Shqipëri sado te me Muhamedit, edhe më shumë në lidhje me varveshje ndaj akt paqe. Shkon O ruhu ibn Mes'ud, t'zahhabita kur shok me sy të tij dashnin respekti, mbrojtjen, ndihmën që afroshin sahabët, sakrificën e sahabëve që afroshi për profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam i afrohet dhe fillon me bën presionin e tip psikologjik o Muhammed bëmë luftona dy shoku i kanë me praktikë dhe më bëkë që i thotë pa shalla bënë nuk e praktikim profeti Muhammed kur të rihet për bisedimin e sipër ton ton me akop një kran profeti Muhammed sallallahu alaihi dhe ashtoi një lloj presionit muhira ibn shoha çuhet një nga më thotë e largoje dorën prej një kran profetit Muhammed sallallahu alaihi ai dorë. Diskuton, nuk bëno në morveshë këtë. Dëshmia e mirë ti e jep një person që dëshmon për të sajtë almirë, vestitorit e bojë qysh qysh qysh. Jo po kur dëshmon, arri ku për të mirë, do të thonë që ti vetë vërtet ata të mira në ti, se armiku ka tendencë me ti het. Jo vetëm të thotë se shpilloitarit e mektës shkon tek banor me editore dhe i dëshmon at çako pa prej sahabëve respekti që kontribuosave. Nde profetiku. I thot: "Basha Allahun, kam sheti mretin e botës, for look kam pa muzni respekt, moshti. Shi, tregojm dikush më shumë se sa tregojm shokët e Muhamedit për moh për profetiku kontekst për Muhamedit." I thot I dhe emarabhum i betederu anrabhu Kur profetën Muhammed i rëmdoz e prejtishtar Bashin gara Kusht me zvëtu i pari Bashin gara Kusht me zvëtu i pari Përësyn këshillën e profetën Muhammed E para E, e dyta I dhe te voddoa Kënduja këtetilune ala vëduhi Kur dojt e me marrë abdës Kur me marrët e abdës Godi sa nuk u rrëqin Ka disa nuk grindshin, u shtyshin kush më marrën ane në ujin profetik Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. E tretë, idhë takallama khafadu aswatehum indeh. Kur fitë e uçi zani. Por menduar njëmijë e katërmind e 1500 vjet, flitë te profeti Muhammedi tani sahabët e tij. Përmendju profeti Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. E katërt, shifësa interesante është. F wa ma yuhiddun aleihim nadra ta'dhiman lahu nuken gjolshin sy se respekt me ti por reshin kryuoll para profet Muhamedi sallallahu alejhi wasalam por mendoni te nje dshmi te nje muslimani kur i urdhote bashin gara kushet kushet praktikane kur me te avdes godi sa nuk e vrishen gjeni diten kur them an ene ujt kur fitte heshtin dhe kur rishmen e te ju keni mulshin syt me gamrin e kokrtynit e shikoi ja nje lloj respekti nje nje lloj respekti qe paka shum mos ka as sa ka teknik brezi e prindve tan kur kij fol me baben nuk kij me ashi baben kokrtynit okei okay, ul kryes ta autoritetsisht mut kan nje lloj gjete je dreku pa ka pak ma ashtu me thoj nje lloj respekti nje lloj respekti ndaj prindve qe vijn me selam alaykum sallam mund ta thani kush Alba të në smetur që shkët tjetër këtë veqëri që sahabët nuk e përnë gulë sëtë përgëmëritë pasikë? Usama ibn Shariqë. Fëtë, eteitë në nëbija sallësënë, kam shkëtë në profetië muhammëritë? Wa ashabuhu ke ennëma ala rëqësihimu të tajrë. Sahabët që nërëshënë prezence në përgëmëritë, alusënë kokënë të në të në në në në në në në në në në në në në në në n Si dhe një personi mësë me tëremë zohën, i ngrimë, një është të rrishin sahabe, fara profetë Muhammed, sallallahu alai sallam. Pra që të rekëta, Abdullah ibn Amr ibn al-As, nuk ka branu islamin, ka fanë nuk ka pas njeri, martë të të pranu, njeri ma i martë orrejtë në të tëkonë sësa Muhammedin. Masin që në branu, nuk ashtë ba njeri i majtë dashë në të tëkonë sësa profetë Muhammedin. Thë, si kurë të në kishtë e dybë dikush, në cilë sa pejganderin Muhammedin. Në vëjti ka pas së të gojënë, plokët të shto, nuk isha mujt me citsu, përshka kësës ka mujt një anëll shikimin të më, për i Malçtis si që ka pas e i zëtni i së, në barërëat sërëm të, të kurënë. Pra, janë disa konsmetimit që të regojë se sahabet në me kanë shikun kohërësynit, Profeti Muhammed, para kanë gullë shikimin, kanë kan shprejnë një lejtë raspektit, dë shuriet, një lejtë balënijet, Jo adhorin nasimnyrë Fër në dojnë pavështje Këa këzua i zëtë një së të duhet Së tek sahabët e ti Tek sahabët e ti Kulmi i kësaj modnje Kulmi i kësaj dëshërjet Kulmi i kësaj mbrojtje Ose respekti Ose mbështetje Në luften e Ohudit Në luften e Ohudit Në një gjë glë Nga fisi Benu dhubjanë Kështë e marrë në tjesë nukë Vlajt edhe bashkëshorti Vlajt me i tregu është marrë e regu, krek njërje, është me i tregu Krekë të ngjarje është tërë për mu Me i tregu përshëk se Me i tregu më ndi treguj në gjithë kush Njëpa me i prekë Ose me i radizuk Vlajt Nithalina është tërë me i thënë vetit e, Muhammad, është tërë me i thënë vetit është tërë me i thënë vetit është tërë me i me pretendues se jena pasustë e gjeneratorëve të parë të muslimanëve. Kjo Zoe, lukte e Hudit kur thێت musliman shkon, do nuk shkon me bytyrë për burrin as për vllain. Një zet më dashur për një zonjë besimtare, për një grua besimtare, kush është më dor? Më shorti, vëloj, pri, fmija. Nuk shkon edhe bytyrë si e kam burrin, as si e kam vllain ku e kam kanë burrin. Qo that, ma faala Rasulullah, që bëhme peygamberi? Ilë thëhinë, khairan, ya umme ulanë. Qajru, ashtë mirë? O, unanë. Unanë. Unanë. Ilë thëhat, eurunihi hatta an'dhura ilehi, lejoni së dhuëme pa. Ilë thërëhin, salatë. Këmënë, profetë muhammadë. Sëtë, që zëhi, kullë mosibetin ba'deke gjelëdo, gjdës rovët jetër, o s'i t'i e shmash, gjdës rovët jetër ashtë e roguënë për dhe <tune> i thoi karadeshmur Allahu vllai edhe kthej dhe i thoi karadeshmur Allahu vllai karadeshmurut Allahu subhanehu teala karadeshmurut Allahu fjala me radeshmurut Allahu subhanehu teala ka kuptim të përgjithshëm ka kuptim të përgjithshëm ka dhe kuptim specifik kuptimi specifik me radeshmurut Allahu me pa laniyetën lu kuptimi i përgjithshëm me lën jetën ose jo me lën jetën me me punu dhe me sakrifiku në shërbim ose në ibadet ose në një punë mirë duke ndaj sahabët me profetin Muhammed sallallahu alajhi diye daliri nivurt me gjith zell gjith energji të thojnë sahabët oy dhukum ya allah لو كان هذا في سبيل الله ki fidaliri ki kubur gjith zell gjith energji sikur të kishte kem fi sabilillah rubb sulay Si konsideron profetin Muhammed konceptin si si ishtsharon koncepti i sot profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam in kana kharaja yas'a ala walidihi sighawan nasaka do me shrbim te fmij vet digj per huwa these the reason ajeste these digj o in kana kharaja yas'a ala abawayi shaykhayn kabirin nasaka do be punu dhe me fitun shrbim dy print be plec Ashtë të fisa bijlilla Wojnë kënë kërëgja jesë a'la nëfësihil Ju eifuha nëse që nësë që dalë Më përbënunë shërbinë vëzbetës si Mas meranë harëm Fëhuë edhe kërëgja ashtë të fisa bijlilla Wojnë kërëgja vëjaën Nësë që dalë beshitë mënë Para njërë për demokriti Ashtë të fisa bijlillisë shëjton Ashtë të nërëp të shëjtonit Ashtë nërëp të shëjtonit Një shërbimet e familjes, shërbimet e fëmijëve, shërbimet vetëdites, shërbimet e prindërve të tij, shërbimet e xhamatis pastë fiset e tyre. Shpresojmë Allahu subhanahu wa taala. Miqë aktivitete që ne organizojmë me lutjet tek Allah fisëve të lidhë. Allahu subhanahu wa taala. Qoftë mira për ibnun. Lutsim Allahu subhanahu wa taala, ju na dhona me nevojë dhe me paksim. Allahu subhanahu wa taala, të dëshnin ne pejgamberit men ashtu. ë dashnia pejgamberit nuk beso kuvizuam vetem tek sahabetët e tij. Edhe mos pejgamberit ka njerëz që doin profetin Muhammed shumë. Ka vani sutri hadithin e fundit. Baba ne alohet tek amziat. Shpresoj që mund të tim vërzit. Profeti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ka thënë, "Për njerëzve që kanë mëndosh më mos së shumë, njerëz që kanë mëndosh më mos së shumë, Nase yekunun ba'di disanir chi vin masmaye njer chi vin pro yo sahabe njer chi vin mas profetuhom e ça do t bashin ka ça boin këta njer për dashnin që kanë ndaj profetit Muhammed për respektin që kanë ndaj profetit sot profetit Muhammed yo waddu ahaduhum law raani ba'lihi w malih fvetum mem pa do te chi sacrifice ku Fasonin e të një dhe familin e të një nëpa Vetëm mën pa Parërëdhëni, Sara Shtajt është me e pa Vetëm mën pa Dëtë kishin së sakrifiku familin dhe fasonin Mënë të të të të të shqëpse A lëpet e shqinja me e pa Begameri Mohamed me sakrifiku familin dhe fasonin Jë, jë, jë Nuk lëpet me sakrifiku as familin as fasonin Lëpet me sakrifiku Egon, tekat Epshet Gjunahet Lëbet me sakrifimu, atat dëshirat dhe pasionet e damshme dhe të ndalume Për hatër Allahët dhe një shërdim ose një pasim të njekës së profetit Muhammed dhe, dhe shnia pengamirit nuk ashtë një shkatë që e, e natyrshme Për indi e damt për indi e vetë natyrshme Për indi e ka zemen të përshtume E ka zemen të përshtume me të shunin dhe i fjisë Sa do me fanë nana, nuk e du djalin tëmë, vallahi i ba të cofë, i ba të zemërët të cofë, në se mërë bërështë të djalin. E ka zemërën të përshëtume, e në natyrë shumë Allah o ka këriju. Në flasën për këtë dashurit natyrore, flasën për dashurit besimi, ku njerim me për zjadhin e ti, dhe me bidhin e ti, dhe me vëdhin e ti, e dënë profetin Muhammed, së ashtë i do ashtë të një i Allahot, e E dojnë profetin Muhammed se në prëgjati Sëtë inëshallah shpresojnë që më të me këndë në danë djekëse të gjithë nabitë që me këndë të shpëblim me qëndëhetinë zotit Sërënë i Mëtara A lëmisëmë Allah më të zëmërët e muslimanëve të me i bashku Lëda shlim të i të i gëmërejt me në ashtu Zotja shpëblim të progjës morja I love you really